Вище наведених уваг здається нам досить, щоб відзначити важливість вивчення шлюбних обрядів не тільки з точки погляду історії та еволюції родини, але й з багатьох інших. Досліди в цьому напрямку щойно розпочато в західніх наукових літературах, а щодо слав'янських весільних обрядів то треба визнати, що хоч кожна зі славянських літератури має вже певну кількість етнографічних збірників, та все-таки відомості, зібрані в них, дуже недостатні і не вичерпують зовсім великого багатства народного життя. Нарешті, і все те, що тут зроблено, зроблено помацки, випадково, без жадної системи, без найменшого знання наукових метод. Правду кажучи, все, що ми знаємо досі, про весільні обряди славянських народів, не дозволяє нам розпочати серйозне вивчення цієї справи. І коли ми все-таки відважились на спробу розпочати його, підбадьорені попередніми працями потибні Сумцова, Ящуржинського та Янчука – то ми робимо це з єдиною метою – і собі допомогти цій справі. Ми просто класифікуємо факти, вже зібрані, освітлюючи їх з точки погляду скорше соціології, ніж філології, щоб полегшити пізнання цих фактів ученим колом Західньої Європи. Але перше ніж почати наш виклад, дозволимо собі сказати, що в цій статті ми хочемо дати тільки опис, по змозі повний, шлюбних церемоній на Україні, а не огляд цілого питання з точки погляду порівнюючої етнографії. Це останнє буде темою деяких пізніших наших праць. Правда, ми робитимем деякі винятки з цього загального правила з метою з'ясувати певні точки нашої теми, що без того могли б зістатись неясними. Розділ перший. Преозначення щодо шлюбу. Шлюб у старих слав'ян. Свідоцтво літописів. Умикання. Купівля. Пережитки цих форм, шлюбні дохристиянські обряди, сталість народного звичаю, тільки виконання народного ритуалу дає права дійсного шлюбу. Як у більшості народів, і народна традиція українського народу надає Божій волі преозначення щодо шлюбу. Китайці мають спеціальне божество, що зв'язує червоним шовковим шнурочком хлопців та молодих дівчат, що мають одружитись одне з одним, і після того жодна перешкода не може розірвати цього вищого зв'язку. Українців людина, що як Данте, мала нагоду відвідати той світ. Бачила там старого діда, що складав пари, зв'язуючи докупи маленькі шматочки кори та вішуючи їх на цвяхи. Цей дід був не хто інший, як сам Бог. Крім того, як ми це побачимо далі, Бог, Мати Божа, Янголи та Святі беруть участь в усіх шлюбних церемоніях навіть у приготуванні вечері. Літописи – майже єдині документи, що на них ми можемо основувати наші досліди над звичаями старих східних слав'ян. Вони вказують нам, що в цих слав'ян шлюб уже існував як інституція. Ця інституція походила зі звичою умикання – та купівлі молодої літописи, що переказують нам про ці факти, сягають приблизно до 8 та 9 століть. Але відомості Кузьми Пражського.